no, boas tardes, estamos aquí de novo no faladoiro o sexto programa, verdad compañeros si, si non me equivoco pero non hai sexto malo, non? digo ¿Pues bueno, os xa foi. Foi bon. o quinto xa foi e foi moi bon o quinto xa foi e foi moi bon si sí. sí. bueno de invitados que nos superan en Temos aquí, sí. aquí a Radio Ochea de Xente, que gusto, verdad Ana? Si, sí, que tal, boa tarde, estamos aquí moitos, hai ¿eh? aforo completo Oxe Además, voy pasar unha cosa, Oxe me vamos a estar aquí cos mandos dúas mulleres pa controlar a claro estos, sí. Para controlar a todos estes homes. <risas> non se pode desmandar ningún, no. verdad que non? Que va Bueno, eh, Ana está en doble condición, Ana Bueno, pero máis con Radio Filispín Vale, hoxe estás máis con Radio sí. Igual, que, oi, Igual tamén. que ti Sí, que somos tamén as mulleres en doble condición ¿no? mm. Pero hoxe estamos aquí Nos mandos para poñer a falar A toda esta xente eh, Que estamos aquí eh, Vamos a fazer unha cosa mm. Que se presenten ¿verdad? Que se presente cada a cada un deles Que diga o que queira De si sí mismo Bueno Eh, Ignacio e Vicente xa dixeron algo, pero ora todos os invitados, también. todos estes invitados que temos aquí. Eh, quizás empezamos por eso da dereita, ainda que é moi de esquerdas, non? Pero por coñecto, no? <risa> <risa> son Xavier, no, o presidente non ten o problema, isto aquí coa pues, compulsivo no que sei. O pouco que sei sobre isto, no? Boa tarde, bueno. eh, primeiro lugar, dar-los parabéns a Radio filipin por estes 20 anos de, de emissóns, eu son... Inda non lo digas, porque ainda non nos fixemos, é sí. eh, da mala no, sorte, sí. verdad? Da mala sorte de no, no, levar os cumprianos antes... Sí. Sí. Eh, eu son Nes, eh, estou neste foro cidadán polo ferrocarril como membro da Asociación Ecoloxista Adega e eh, eh, esperemos que saia moi productiva este, este diólogo que vamos ter aquí hoxe. Bueno, hai que decir que Nes un veterano de Radio Filipín que estuvo seis anos con o programa Osouto. Pues, sí. un programa colosiste con eh, co cual los micros no llevan a asustar, ¿verdad que no? no creo <risa> muy bien, muchas gracias y compartiendo el oh. micro hola, buenas tardes yo soy Gregorio Bermejo eh, me incorporo al foro este de, por el ferrocarril eh, a través de, del sindicato comisiones obreras hasta soy ferroviario he sido coordinador del Centro Ferroviario de Comisiones en Galicia e, bueno, pues, me incorporo para aportar toda a información que tengo e ideas e todo o que, que haga falta. Eh, Moitas gracias, Gregorio, me Además, Oxe si te conoce parte da, da plataforma, porque solo te conocíamos a través do número de teléfono, sí, do WhatsApp. Sí, do grupo de, de do WhatsApp, WhatsApp. non no lle poníamos cara. Sí, sí. Me Hola, son Fernando. Fernando. Y... Tampouco eres nou con Rede Felizpin. No? Non. Gracias ao convite que nosodia fixeran algunus compañeiros, nomeadamente mi granxo, sí. que vai facer un ano dentro de nada de 4 días que faleceu. Que o recordamos con moito sí, cariño. pois un home como recordaba Vicente, fallo momento, pois que sabía facer radio, enamorado da radio e... Pois, pues gracias a sú convite, pues efectivamente, estiven aquí un tempo votando unha man, un pouco dicindo cousas, a veces fora de tiesto, pero, bueno, <ríe> aproveitando que as ondas son un pouco todavía un pouco libres, non? E agora, pois, pues, estou votando unha man tamén as entidades que, que constituíron o foro eh, polo ferroviario. E hai outra persoa que está ali contra as... Eh... O bueno, ao... contra Mampara O Gauzaider <ríe> Non sei se si queres participar Bueno, cando queiras Bueno, eh, Alexandre Carradeu É eh, o mentor de, do foro tamén O que chamou a todo o mundo sí, sí. O que sí, sí. nos liou a todos, verdad? Eso, eso. Bueno, pois pues, Antes de empezar Tren chegou, verdad? <ríe> que ben Recordamos esta Mítica canción que eu creo que é Moi apropiada para Todo o que vamos a falar Somos bueno, un grupo de personas Recordar que estamos en Radio Felispino 93.9 da Tua FM eh, Estamos aquí Un grupo de personas Convidadas pois pues, Para falar dun tema Para falar alrededor do tren Bueno, ahora quem queira empezar a falar pues, é libre de facelo Por que se si decideu reunirnos un grupo de personas para falar do tren? Por que pasa isto? O millor, eh, porque claro, aquí eh, Os que estamos conocemos de que vamos a falar ¿no? uh -huh. Como Andrés Lobarro Que o tren vai para xe niña ¿no? Penso que a audiencia mellor non con ben Que é todo foro Penso que mellor millor era, era bo que presentase eh, el claro. foro, ¿no? de onde nace todo isto no Por iso é importante Que que dixésemos que se quere lanzar Para decir Por que estamos aquí Bueno, pues foi unha iniciativa En principio, algúns compañeros Cidadáns de Ferrol Falle momento Ignacio saudaba A Alessandre, que non quería salir A ondas, pero hasta aquí foi un dos primeiros Que planteou Que era importante que o Iso Atlántico Que tiña propostas e apostas Polo as infraestructuras Ferroviarias do noso país E especificamente polo Ferrocarril que era importante que viñera Ferrol a, a expoñer o que estaba pasando e, e as súas alternativas. ¿no? E tamén contraste porque o concello de Ferrol eh, a alcaldía o equipo de goberno co maior absoluta tomara tamén a decisión de desvincularse doixo Atlántico ¿no? Por unha cuestión tan esencial porque bueno, que tamén está afectando a, a, a vida política e social eh, e o estado de opinión de Galicia. ¿no? toda a idea era o Eixo Atlántico, eh, se si non viña digamos, unha maneira institucional eh, eh, para entrar en unha linea de colaboración ¿no? con o Concello de, de, de, de, de, de levar adiante proxectos e propostas que son a, a obriga das administracións ou os entes ¿no? dependentes de administración e colaboradores como o Atlántico pois pues, entonces teña que ser a cidadanía que dera un paso para decir, bueno, pois pues, non si estamos polo ferrocarril e por encima de circunstancias electorales e de coyunturas de debate político partidario bueno, político de todo, ¿no? me refiro tipo partidista, partidario, vamos a plantear que esta cuestión ten que volver a estar no primeiro plano do debate da de reivindicación, porque no primeiro plano eh, do día a día xa estaba na mente, nas preocupacións, e nas necesidades de milleiros e milleiros e milleiros de persoas das nosas comarcas, no de Ferrol e o medio Ortegal. Incluso xa estaba era o xeto de moito debate e información e análisis nos medios informativos, pero queríamos Ese cercanía directa co iso Atlántico, Xa que a actual alcaldía parece que en ese campo polo da hora non está ni se le espera. E a partir daí, facendo as propostas, pois Hermato Ferrol, que de... de seu, todos sabemos que ten unha tradición de participación, de reivindicación, de, de, de implicación e de seriedad eh, cando se trata de reivindicar... Pois co todo a panoplia de organizacións colectivos e institucións non oficiales que existen Pois eh, unhas foron chamando a outras Se foi mirando donde facer os actos eh, De interesar a cada vez máis xente para que participaran que fora un éxito As tres conferencias que estaban previstas Das cuales dúas xa están eh, celebradas Falta a última que será o día 24 deste mes no auspicio Despois falaremos un pouco de como foi E remato de... entonces Eh, como digo, as asociacións Foron chamando a outras E non podía faltar pois eh, O Centro Cívico de Caneiro As súas asociacións, uh -huh. lóxicamente O Ateneo ferrorán como acaba de lembrar Xavier E outras máis E a partir aí daí pois, vimos que había forza, esforzo e compromiso Para facer algo máis que as tres conferencias E constituir algo estable Que un foro Cando pase esta primeira fase de conferencias E vendo a participación e a repercusión Do que estamos a facer Teremos que valorar que seguintes pasos damos para que isto uh -huh. non sea solo diagnosticar o problema, reivindicalo, senón ir a por realmente o que queremos, que son solucións. Despois falaremos un pouco disto. O final canta as asociacións, con quantas asociacións estamos contando agora? Máis ou menos. Por nome, non. Máis non vexemos as oficinais sí, si, os oficinais sí, sí. claro, ¿no? no e hai algunhas que aínda están por vir, non? e aderirse en fase, sí. en fase. Sí. bueno, é un foro aberto como consecuencia deso, pois pues, se van incorporando na medida tamén de, de que vayan conectando, que se poden ir ampliando ¿no? e está, está plantexado así ¿eh? non é nada excluinte o que pasa que vai por fases vai por fases, non vai unha fase de presentación de unha foto de como estamos e ¿no? das necesidades moi surxentes. ¿no? Como decía Fernando agora, cando rematen estas des, eh, conferencias que establecidas, pois pues faremos unha avaliación das mesmas, o impacto que causaron, un análisis ¿no? e pues, nos plantearemos que facer de futuro inmediato máis a longo plazo. ¿no? Unha cousa que a mí gusta decir é que o foro nace non como un tema puntual e coxintudal nace por unhas circunstancias que das que vamos a falar e xa se coñecen, pero con vocación de continuidade non? Isto, ten que, isto ten que continuar, isto non pode ser un aldabonazo e aquí quedou non? e aquí xa pasou non? Ojalá puidesemos parar non? e que nos veran a solución despois de Semana Santa que despois das procesións nos dixeron Está resolto. Xa tren. tren. Xa tren. tren está está resolto. Todas as parece ser que, que anuncios sempre hubo moitos, eh. Sí. Entonces, sí, sí. un anuncio non será a solución, sen no, os feitos reais, sí, e eh, sí. os presupostos e. Se acaba de incorporar a mesa tamén outro compañeiro do Faladoiro, oh. benvido hola, boa tarde. boa tarde aquí retido polos cristianos si sí. <risa> o si é difícil moverse por sí, voltas, sí. Dato, moverse en por en ferro en en pero non éramos abogados cristianos no, no. no. esperemos que non de alguna forma nosotros estamos aquí de procesión tamén non outro tipo de Outro tipo de procesión ben, reivindicativa, ben ¿no? para montar <risas> un paso, si. Sí. Ao paso que vai o comboio a a Coruña case de procesión. Sí, de procesión, sí. Bueno, compañeiros, de canta población estamos a falar? De canta población que que afecta todo este tema do da falta de tren. Por chamalo de alguma maneira. Pois eh, sería un pouco difícil, porque depende dos concellos que queiras meter. Se na máis que metes por onde vai o camiño de ferro, pois eh, son algo menos. Pero, por exemplo, falando do febe eh, daqui a ortigueira ou por non falar xa de toda a mariña, Pois eh, Unhas eh, Cento e moitas mil Pessoas Se metes indiretamente Todo o que se poida comunicar eh, De chegar a esta zona de convoyos Por autocarro Aí imedientemente Se multiplica, que iso é a idea Do que se leva falando anos Realmente as cousas non se fan Realmente ha sido o transporte intermodal Que como debería de ser non? Que curiosamente aquí na No Concello de Ferrol se está falando Por aquela idea de facer unha estazón intermodal Cando Ferrol De todos os concellos grandes da Galiza É o único que ten Unha estazón ao lado da outra Que non hai necesidade de facer nada novo Que xa estemos apegadas Dun chimpo vas dunha a outra Non hai necesidade De Dende o principio Penso que deberíamos de falar Eh, da poboación que neste momento sí, sí. está afectada claro. pero que realmente iso non é o que nos nos preocupa, claro. senón que o que nos preocupa é es que o tren é eh, na cultura dos sí. países eh, desenvolvidos, é un elemento de reestruturación territorial, sí. de reequilibrio territorial, de atracción de población, sí. polo tanto, non solamente hai que pensar na xente que ahora mismo está sendo afetada, sino a xente que podría vir eh, a vivir con nós aquí no noroeste de Galicia si este recuncho estivese ben comunicado. É dicir que a nosa aspiración é multiplicar o número de habitantes da nosa eh, eh, zona eh, actual de influencia de, do ferrocarril en toda a súa extensión, como vengas dixo, eh, eh, Nes, eh, acerca do FEBE, eh, vía eh, eh, eh, ancha, eh, eh, eh, ir introduciendo eh, outros tipos de ferrocarril que, que irán salindo aquí eh, esta tarde, ¿no? eh, con esa aspiración. Eh. Es decir, que non é un problema solo de ferrol, O claro, problema de Galicia. Yo, es que sí. problema es que Pero yo... moi diferente. Porque, o sea conforme venía Chelo, venía escutando sí. a radio eh, Con un Abel Caballero, alcalde de Vigo, feliz Felicitando ao Ministerio sí. de Fomento Porque ósea salido un novo estudo informativo Para o AVE que vai chegar a Vigo Por outra sí. eh, por outro trazado Ganando minutos, felicitando Felicitando e felicitando Por lo tanto, ao longo destos eh, eh, Tres décadas, o problema do tren eh, en, en certas Zoas de Galicia eh, eh, Está bastante ben resolto E en vías de, de unha eh, de solución eh, aínda mellor, moitísimo máis uso. Ninguém vai en coche neste momento de eh, eh, Vigo a Coruña, Coruña a Vigo, tes un os trens de maravilla. o tema de o tema de o eh, do sur de Galicia se está está e se va a resolver aínda mellor. O que está olvidado é este recuncho, esta esquina. Que singularmente que que o problema Falamos de poboación Pero non tanto a poboación como a superficie Hay sí. que ter en conta que todo o norte A provincia de Lugo, todo o norte A provincia de Coruña, de Coruña para arriba Non existe, non existimos E con un agravante máis Desde Ferrol, por exemplo parece que o mundo acaba en Ferrol Pero sigue máis alá la... sí. Desde Ferrol ainda temos a posibilidad de salir por autoestrada Pero que o norte non, están uh -huh. incomunicados totalmente Quitando os que viven ao lado da, da autovía de Fraga non? A, a, a, esta, sí, a Transcantábrica sí, sí, sí. O resto, a Mariña está totalmente isolada Viveiro, Gurela Non, Vurela, hai, non uh -huh. hai comunicación uh -huh. Para calquer desplazamento son, Saben que son horas para ir a calquera sitio O tren, como ben decía Vicente é, En todos os países desenvolvidos Incluso semidesenvolvidos É o medio fundamental de transporte por que é máis barato, por que é máis ecológico e por que o que permite realizar transporte tanto de mercadorías como de persoas con menor custo e máis rapidamente... É máis ecolóxico por outra parte. É máis ecolóxico porque é, é moito máis barato energéticamente, pero resulta que aquí non, aquí estamos fora de, de todo, fora do mundo... E eh, non só que estemos, sino que non hai eh, previsto absolutamente nada, porque o orzamento que hai para o famoso bypass de Betanzos e o estudo, sempre, todos os anos hai diñeiro para o estudo da viabilidade e todos os anos queda sin executar un orzamento, por certo, absolutamente ridículo, ridículo, que non dá para nada, pero ainda así eh, permanece sin executar, entón ano tras ano tras ano, isto permanece fora, permanecemos fora e permanecemos, e quando digo permanecemos non me refiro a Ferrol, permanecemos todo o norte da Galiza, todo o norte da Galiza que vai moito máis alá eu, eu son de Ferrol e temos a tendencia sempre a pensar en nós, pero é que vai moito máis alá, como ben decíanes tamén estamos unha estación de comboio unha dupla estación de comboio que é para o, da, o do norte e o da Renf e non se repara nada por aquí, ali poden saen ervas nos camillos de ferro porque non, <risas> sí. non funciona e eu teño amigos que son da zona senso de unímo e que can, para vir instituto utilizaban os servizos de FEBE sí. oxendi eso xa é inviable na práctica non, non, non funciona E a última vez que fun, por certo, fun hasta o Festival de Ortigueira E fun cedo pola tarde para ali logo voltar no, no último Estuve media hora no festival Porque o tren a mitad de camiño Petou Estuvimos parados nas vías Un lote de horas foi chegar E a media hora colle o seguinte, decir, nada eso é, eso é o habitual Porque se foran a cousa extraña Pero eso é o habitual do servicio de, de tren que hai para, para o norte O servicio de tren que ten, por certo Todo o norte, todo o norte da Galiza Todo Doi, doi, doi fe de, do que está a decir Con de, o tema de Ortigueira Porque o vivín en primeira persoa Porque cada ano eh, Canto chega o festival eh, Nos chamábamos desde o Concello A FEBE Intentando reforzar os servicios moitísimo Tanto en, en, en número Como, como en final Porque o que está a de decir Cesio claro. É que moitas veces Eu que me quedaba en Ortigueira E rapaces que viñan desde Ferrol eh, Cando iba a empezar A actuación máis importante da noite Que era as 12 da noite Pois era un momento que había que voltar en tren E perderse a actuación principal E nunca, nunca Febe foi capaz de ter a sensibilidade De atender, de multiplicar os seus servicios Sempre había unha boa disculpa non? Porque eu, e xa o a adelantar a Entrar en materia O que penso é que aquí non hai cultura do tren Cultura ferroviaria. Eh, eh, este tema de, de, de, de FEBE e o seu comportamento en este eh, eh, feito concreto do Festival dos Digueira é un bo exemplo, pero vou a poner outro ya lanzando cousas encima da mesa. Ben, que en, a... que nestos días en Ferrol, cando se ha probado Ese chamado plan de abrir ferrol ao mar Esas maneras de titular as cousas ¿no? Por certo, un plan que leva nos caixóns do Concello Desde 2010 Exactamente ese proxecto E financiado para derribar a muralla e demais Pero que pasa que en 2010 Os que creíamos en o ferrocarril Falábamos de que o ferrocarril debía estreita Tiña que llegar hasta o Jofre Es decir, nós veíamos que eh, o Fede, que neste momento acaba na estación de ferrocarril, era perfectamente posible leválo desde a estación por o túnel que xa chega a Malata e denda Malata construir por onde ora se eh, se fixo ese montón de paseo que Por certo, é perfectamente modificable E esta idea se pode seguir levando a práctica Continuar con as vías de ferrocarril Hasta, como en cualquier cidade onde hai un metro liseiro onde hai un tren de superficie ah, E levarlo astrojofre De tal maneira, que unha persoa que viene, que viene a traballar Desde Ordigueira, desde Narón Poidese chegar ao corazón de ferrol en tren É eh, eh, unha cosa eh, como moi elemental E arquitectos De confianza del ministerio De confianza de, tamén del ministerio de defensa o Ouviron e dixeron Que era unha proposta totalmente lóxica. Se ha olvidado completamente Ninguén a vota de menos É dicir, nos, nos mesmos Non temos esa conciencia Da importancia que estamos a decir nesta mesa do ferrocarril É eh, eh, eh máis, en aquel momento, non sei se recordades Que decíamos de facer Como ese túnel pasa por debaixo do Sánchez de Aguilera De facer unha salida Al exterior, a, a modo de estación de metro De tal maneira que se si ti viñas Si ti viñas desde eh, San Sadurniño ou Figueira, Ademais, ti podías pararte En Ferrol, en la estación, que por certo Hay un proyecto en donde eh, este eh, el, el VENERA consiguió que se retranquee la posibilidad de retranquear la estación para sí, llegar el AVE y se consiguió a base de eh, alguna manera eh, condicional los presupuestos de 2009 con con, con Zapatero sí. y se, eh, eh, se, se dieron 8 millones de de investimento para poder retranquear la estación. Sí. Entonces, ti te podías baixar en a nova estación, máis atrasada de onde está agora. Logo, tú te podías baixar en a estación de metro en, en Sánchez Aguilera. Logo, te podías baixar en, en, en outra estación, en, en, en a cafetería Marte, en el puerto. E logo, te podías baixar en eh, el Jofre. Como todos os países. Logo, vamos, vamos, a países, vemos esos, esos trenes con plataformas a, a nivel e demás. É sí. sí. decir, eh, por eso es tan importante que haya nacido este foro. Porque eu penso que é un guadiana, porque se han existido moitos foros en Galicia, aquí teño eh, eh, el, el de la Liga Cibicalas da Coruña de fai 20 anos e Ferrol, en siglo XXI o outro non seguía, é dicir, que cada... esto é es un guadiana, é un guadiana Pero que susto que sea un guadiana Porque son intentos que se eh, eh, Hacen e que non chegan Desgraciadamente eh, eh, a nada ¿no? Entón esta cultura do ferrocarril penso, Pensaba de Comentar isto a sesión máis tarde Pero o sacase tito ese eh, es, es, es ejemplo concreto Es que moi clarificador O desprezo eh, ao ferrocarril E como todos os rapaces tiñan que ir En, en, en, en sus eh, vehículos Particulares con os riscos que non fai falta Decir eh, cale son Etcétera, etcétera, etcétera bueno Non quero monopolizar Yo no quería decir Espera, que... creo que Gregorio también quiere decir algo. Yo, yo por la experiencia, porque he sido ferroviario en la línea de vía estrecha muchísimos años. Vamos a ver. Eh, desde aquí hay un... en la vía estrecha, la verdad que lo que dice Vicente en parte tiene razón. Bueno, tiene razón por... Eh, vamos a ver, aquí las direcciones que había en FEMFEB... Eran todas, estaban en Asturias, Cantabria y tal, con lo cual esto era una isla que, por decirlo así mal y pronto, les importaba un pepino. Así, ¿eh? Entonces, claro, se ponían, nota, eso se sí, nota. sí sí ponían los servicios eh, en función del material que tenían y del personal, y les importaba un pimiento la, los usuarios. Hubo una época en que ya fuera de lo que era el Festival Celta, eh, no solo el Festival, el Resurrection Fest, todas las fiestas sí. que hay por la mariña bueno, sí. un montón de cosas mario chayna por ciento hubo una hasta el 2010 2011 funcionaba relativamente bien lo que eran las cercanías de d de, de febre que hay que puntualizar que son las únicas cercanías que hay en galicia y después si queréis puntualizar otra cosa que galicia es la única comunidad autónoma que da cara al mar que no tiene cercanías de ancho convencional la única comunidad autónoma tienen asturias de la cantabria etcétera. Eh, no quiero decir. Entonces, desde que Febes integra en Renfe Alliadi hemos ido al desastre. Porque hemos ido, o bueno, o que perdemos mucho, ¿no? Sí, sí, los los usuarios, los trabajadores, no, en general, bueno, los trabajadores, en eh, la calidad del servicio, eh de hecho a partir de aquello fue cuando empezaron a haber muchísimas averías en los trenes, se compró un material mm, nuevo, pero que, bueno, en el largo ferroviario le llamamos los IKEA porque vinieron por piezas y le tuvieron que montar los empleados de FEBE. Venían fatal, tienen averías de software, tal por eso ahora mismo no es un servicio que sea fiable, porque hay muchísimas averías, la gente queda tirada o te dicen va a ir en autobús, no viene, o un taxi y tal. Entonces yo digo que desde el 2012, que nos, o sea, el 2013, que nos integramos en Renfe y Adiz, ha sido cuando ha sido la de que porque el ancho métrico, que no sea Asturias y Cantabria, y algo de Vizcaya, que Vizcaya ahora... ...se aprobó la cesión de las competencias al gobierno vasco... Uh -huh. ...o sea, no la transferencia total, pero bueno, las van a llevar la gestión, la gestión de, de, sí. de la, del ancho métrico... ...entre Bilbao y Balmaseda... ...pero fuera de Cantabria y Galicia y Asturias, el ancho métrico... ...porque el mismo problema que tienen aquí, tienen el León... ...el León también había un lo que comentaba Vicente, del proyecto Igual... ...una cosa parecida, que iba a entrar un tren tram hasta el centro de León desde tal... ...levantaron las vías hace 10 años... ...y los vecinos siguen protestando porque no les llega ni tren, tran, ni tren, ni nada... ...no les llega nada... ...y aquí el proyecto este yo me acuerdo que... ...porque coincidí con el compañero que era Manuel del Río... ...que estaba en la Asociación de Amigos del Ferrocarril... ...que se presentó, yo estaba aquella en el Comité de Empresa... ...y, y se comentó este tema, que nosotros lo apoyábamos y, tal, y si no hay una voluntad de los ministerios, de, del gobierno de turno... ...nos vemos abocados a que, a que esto no avance, que nos estanquemos yo lo veo porque independientemente bueno, igual lo abordamos más adelante en su día sí, el bloque consiguió un dinero para que llegara el AVE mi sensación el AVE no va a llegar en Ferrol yo creo que ni siquiera en los 40 o 50 años próximos porque la política que ahora es de de quedar las líneas que están proyectadas y se acabó, el resto mejorarlas lo que se pueda, pero bueno, eso lo podemos hablar más adelante y en ancho métrico por pues lo mismo Eusia Digo unos... que es inaceptable eso Ya, ya, ya, es una decisión de que hay ahora de, de que solamente se van a construir las que están proyectadas nada más y pues bueno lo que hablabanis la variante de betanzos yo llevo yo no soy gallego llevo 40 años en Galicia aquí en ferrol y ya cuando viene yo en el año 92 se hablaba del bypass de betanzos de sí. o sea que yo lo cuento como anécdota es una vergüenza una obra que es 500 metros de vía que relativamente presupuestada no no no cuesta tanto se ahorrarían 10 o 15 minutos de, de recorrido y pues bueno, pues si queréis más adelante lo hablamos las pues, muchas mejoras que se pueden hacer en la línea Ferrol-Coruña y en las de Ancho Métrico Querías decir algo Sí, sí quería decir algo algo un poco, que voy borrando aquí este este metrómeno que nos, sí. que, que nos mandó, ¿no? aquí, mira É un problema de toda Galicia O xo de ferrol, non? É a pregunta, non? Non, non, non Seguindo a... Guión. O, o guión, guión. No. guión. Bueno, Entonces, O es... guión se fai para que se poden saltar no, eh. no, no, Está ya, claro, non? Xa está, está algo saltado Pero, pero non tanto, non? Bueno, quería comentar Duas outras cousas para enmarcar Desde meu punto de vista O, o que é necesario facer ¿no? Primeiro obtener un servicio público ou non? Porque se obtener un servicio público, a obligación é do Estado. Pero o Estado non é solamente o goberno central. O Estado é o goberno central, as autonomías, os conselhos e demais. Non? Entón, se é un servicio público e o Estado, eu creo que esa é a prioridade. Entón, se iso é a prioridade e é o importante, o que lle dá valor a isto, é inadmisible que haya un comisionado nombrado para a zona noroeste e que non se halle reunido o asunto de Galicia a miña asunto tamén cae seguramente peor que el pero iso ten que ver eh? e que aquí unha confusión de partidismo e institucionalidade que non se sabe con quen falas si falas co alcalde ou co responsable do PP comarcal non, sí. non, no, aquí hai que definir é importante definirse. E eu creo que hai un persoaxe nomeado polo goberno que é unha cortina de fume e esas cousas hai que resolverlas, porque é importante, servicio público e interlocución. Interlocución institucional, institucional. O tercer tema que me parece importante. O problema non é unha xoa de ferrol. Vicente puxo agora en pista unha cousa que de carácter máis interno de Galicia, é dicir, as conexións de cidades coa rede de agora do AVE, que é o caso da derivada esta de Vigo, non? Claro, é que o AVE está sin resolver, tamén. que parece que aquí solamente vamos ter un problema de cercanía, se non é verdade. A rede interior está incompleta, o de Febe xa se falando da zona norte e as cercanías e demais pero a rede interior é totalmente incompleta entón ferrol non vale nada que nos vendan agora que nos vamos a ir a Lugo me parece moi ben xa estamos hermanados con Lugo non? entón pois <risas> pues, pues non pasa nada non? igual que se vai ao domingo das mozas se vai ao lunes de, de Xumilaus é decir que... que dá exactamente igual non? entón aquí o problema está como consecuencia a rede do AVE a Galicia non se pode dar por concluída porque non, porque non se di certo non se di certo hai zonas importantes de Castela que teñen unha sola vía por poñer un exemplo eh? e o resto interior, as comunicacións tamén xa non só por ferrol eh? xa non só por ferrol Como decía Rodrigo de Godio, pues, dificilmente se vai a ver eh, eh, que chegue a ferro. ¿no? Saber, te poderia facer unha matización en positivo que has de servicio público, porque creo que é moi importante aclararlo. Indudablemente todo o mundo vai decir que eh, o tren é un servicio público. Pero hai que añadir, antes o deixaba caer, que é un elemento para conseguir o equilibrio territorial. Eu recuerdo perfectamente cando chegou Josep Borrell a, al Ministerio e na súa cabeza de economista ilustrado eh, dixo que o que había que facer era eh, investir ali onde o investimento era máis rendible. E claro, moitos de nós nos botamos encima, porque eso significaba volcarse no iso mediterráneo. E nós Donde os investimentos non son rendibles Quedaríamos abandonados E tuvimos que recordar En que consiste o socialismo Tuvimos que recordar Que estos elementos son os que poden Desenvolver os territorios máis atrasados Insustamente, históricamente abandonados A base precisamente destas inversións Polo tanto, é un servicio público É un servicio útil, necesario e imprescindible para o desenvolvemento e alcanzar a igualdade entre os territorios. E se aquí, neste momento, eso non é rendible, me dá igual. Me dá igual. Eu recordo quanto, unha, unha conversación no coche con o ministro Pepe Blanco. Ibamos, había habido aquí a Ferrol de Visita, etcétera, etcétera, e íbamos a, a la inauguración de eh, eh, estos almacéns que tens a se amar en Fene. E xe pregunté, aínda se pensaba que o AVE iba a chegar a Ferrol rápidamente Estou falando do ano 2010 Tampouco estou hablando do siglo XIX eh, no? 2010 E lle digo, ministro, Pepe, quantas circulacións de AVE vai haber entre Madrid e Ferrol? Porque hai algúns papéis que deben de empezar a ser desclasificados E a resposta é tantas como podades pagar Claro, me quedei de pedra, non vaixeido do coche e vamos por Caranza rumbo a Fene, ¿no? É, coche, é, solamente bueno. va a tener ave aqueles que por rendabilidade poidan os concellos e eh, como como que se está a facer, por exemplo, con as liñas aéreas, ¿no? Quen, leva a, a, a, a cada aeroporto as liñas de baixo custo, aqueles que contribuien xa o sea, Santiago de Compostela, Coruña e Vigo, se si teñes cartos e te interesa por desenvolver o sector hoteleiro, o sector turístico, esas e eh, pagan unas boas eh, cantidades a esas liñas aéreas e van aí, non? Pois pues con o AVE, o pensamento de esquerdas, entre comillas, era ese. É dicir, que en ningún momento non se preocupedes porque o desastre que tedes aquí agora de caída poblacional, de falta de industria de falta de atractivo eh, en, en estos términos de desenvolvemento eh, lo vamos a, a, a dinamizar a base de poneros ave, aunque eh, eh, perdamos hasta la camisa durante los seis primeros anos ou os dez primeros anos pero vamos a repoblar eh, Galicia en base eh, a seis diez circulaciones eh, diarias entre Madrid e Ferrol. Nada diso. Por iso, es un servicio público hasta certo punto. porque claro, agora que que, que, que se, sí, esto, como sí, como sí, ven. Pero, sí, pero, no, eh. sí, pero no eh. Eu estou de acordo que que ten esos matices en parte, ¿no? Pero se un servizo público a primeira obriga do estado. Punto. Pero esa es no, que... no, no, no, no, é outra cuestión. Una, no. eso, eso es una, é unha é evidencia. É sí, sí, pero... es unha evidencia. Bueno, pues, se é evidencia, hai que poñer, hai que facer unha escaleta ¿no? Hai que facer unha escaleta ¿no? unha escaleta sí, de prioridades, sí. No? Sí. Sobre ese concepto, sobre ese concepto, porque se si é privado se pode facer por os privados. Xa no no última instancia. Entonces se podes discutir da rentabilidade, pero aquí hai que incorporar Perfecto, é privado neste momento. A articulación, articulación do estado, a chegada a tal, os servicios, que presta, ademais, ¿no? Por coñer un exemplo. Ata agora aquí, e eu ao mellor estou un pouco sensibilizado con isto, é eh, Que estive tedes falando, estive eu vou, tocar o de Febe, eh. Estive tedes falando de Febe e hai cousas que desde fai moitos anos, non, era posible delas feito, mm, a min me gusta falar de transferencia, non? A transferencia dun servicio. Se chama Ribadeu Ferrol. Pero non ten porque sexa dunha liña completa Ribadeo-Ferrol, porque as cercanías se poden articular por tamos. Por exemplo, a Mariña A zona da Mariña quedou sen a Tascantárdica Porque a Tascantárdica agora o Tascantárdico remata en Ribadeu eh? non, non remata aquí en Cariño un, un poquinho máis, sí, máis a día sí. Por bueno. a mesma razón de buscar a rendabilidade Ilumar, Cruzar cruzar desde, desde, desde Ribadeu hasta Baixo Hasta Santiago de Compostela Olvidando toda o que é a cornisa Unha vez máis, como se fixo con o autopiso de Atlántico Co tema da Costa da Morte E así está a Costa da Morte Claro, bueno, é, é todo así pero, pero Febe, febe desde o Estado Pode xogar un papel de articulación De unha zona que queda Exacto. Retrasada Exacto. Polas carreteras que é a prioridade Dos que mandan eh? dos, dos que mandan as, as carreteras En cambio, hai dous feitos moi importantes da mariña que non están contemplados En todos os análisis que están a facer Por aí do que leo eu eh? Arcoa e o hospital de Burela. E que non hai ningún servicio, ningún servicio, nin semipúblico, que preste servicio a estas... Unha empresa industrial, importante, moi importante, na zona da Mariña, e outro hospital, que xa non digo a importancia, non? pero non se adecúan nin os horarios, nin os servicios nin os taxetos, nin nada nin siquiera se teñen en conta parece que eso está dado aí pois non sei, como se pase de vacacións cando viñan algúns ministros e Rebadeu que algúns ex ainda siguen vindo eh, por aí non? Sí. Por, por todo o que está a decir parece que Ferrol non é importante no Ixo Atlántico no, eu Quería, quería facer oh. un comentario respecto do que decía <risas> ahí, o compañero de, de público Eu entendo que Ten que ser un servizo público. Coxa que xa non é pero un servizo público como é a sanidade de educación, que segue o no mismo camiño. Comezaron polo tren, porque empezaron a decir: "O que non é rendibel, quítase. O mismo que están facendo co ensino, o mismo que están facendo con, con, a, con a sanidade. subvenciona a empresas privadas, deteriora o servizo público, servizo público ca en picado e a xente ao final ten que recurrir. A servizos privados É eh, eh, eu... eh, eh a mesma xogada Neste mundo ultraliberal No que vivimos En que todo se compra e se vende Incluída a vida das persoas seu E entre, y en, y en eso está tamén incluído O transporte Por suposto que ten que ser un servicio público E unha cousa máis falabastía de transferencias Estos días se ia na prensa pola transferencia sí, claro. Da lei das costas no no sei que. A primeira en 17 anos decía. Claro, sí, o que non din E que non movo ninguna outra en daza anos Non porque non xas derostado Sino porque a xunta non as pediu Non pediu absolutamente ninguna transferencia Estaban cansados Moitos colectivos e participantes de pedir Que se fagan transferencias De determinados servizos Entre eles O de servizos de, de, de, de cercanías non? O, claro, Pedironse mil veces A transferencia da liña de FEBE Está igual non, o trans, non se pide e non se fai porque o PP non ten ningún interese en absoluto, ningún, ningún nunca o tivo e non o vai ter. Sería máis barato que articular a mariña a través do ferrocarril facer a autovía esa a, Tlamos, no, está, a famosa vía de alta capacidade que por certo, decía aquí Vicente que é o, o da Transcantabria que é para lavar a Compostela a unha Compostela levan, creo que levan 20 anos para facer unha autovía de lugo a Compostela que ainda non remataron eh? 20 anos eh, non estamos mal pero non quero decir que non haxa outros que estean mal tamén A xente que vive en Lugo... Eh, sí, que E a mí é outra cousa que me preocupa tamén. Que se fale do AVE a Madrid. Me parece moi ben que a xa ves a Madrid. A Madrid e a París no e no, a Johannesburgo porque que cruzar o, o estreito. O non? Pero a mí me parece moito máis importante vertebrar a poboación de Galiza. A, a as cercanías que ha xa posibilidade de desplazarse dentro de Galiza. Por exemplo, eh, eu vou a Compostela a traballar todos os días. Eu tardo máis tempo no bus Os famosos monbusa vamos deixar a parte Pero tardo máis tempo no mon bus de Ferrol A, a Compostela Que unha compañera que teño Que estaba comigo ali en Compostela E cambiou e vai de Coruña a Ourense Tren E chega no mismo sí. tempo un poquinho menos sí, sí. Entón, eso é a importancia De ter un camiño de ferro des, deste tempo sí. Entonces, eu, Só para rematar Quería deixar unha pregunta aquí aquí o compañero, porque eh, sí que sabe de, de ferrocarriles a liña tal cual está a liña Ferrol Coruña xa a de Febe xa entendo que terían que facer outras cousas pero a liña Ferrol Coruña tal como está trazada serviría para ter un servicio decente, xa non digo ave, caminha ao final non me preocupa tanto ave como ter un tren mínimamente competitivo con uns tempos, polo menos que me leve indese un minuto menos que por a estrada, para poder decir non, é que teño un servicio pero a línia tal qual está o trazado serviría para algo ou sería necesario facer un trazado novo ou polo menos sino un novo totalmente si en grande parte Tengo que contestar, mira, hace en el 2015 ADIF presentó un plan de actuación a 10 años que terminaba en este año, en el 2025 para la línea Ferrol-Coruña planteaba el bypass de Betanzos terminado rectificación de curvas entre Coruña, sobre todo entre Betanzos Infesta y Ferrol, que es el trazado más sinuoso, eh, rectificación de algunos túneles, electrificación Eh, y algunos apartados, porque lo exige la Comunidad Europea, de 750 metros para los trenes de mercancías, para poder cruzar. Eso estaba para que estuviera terminado en el 2025. Con esas actuaciones se podía hacer Ferrol Coruña en 35 minutos, con un buen servicio de cercanías... ...que es lo que nosotros planteamos... ...independientemente ya de que a, largo, a, a más medio plazo... ...pues se haga una línea para 220, etcétera, etcétera... cómo está la línea... ...o 250 como está la línea de Santiago Orense... ...bueno, Santiago Orense ahora está 300... ...que van los, los abril... ...con eso se podía hacer un servicio de cercanía... ...decentemente, lo que hablábamos antes de población... ...nosotros tenemos en comisiones... ...hemos hecho varios estudios también... Eh, ...para la comarca de Ferrol sería... ...es solamente en población que afecta al ferrocarril unas 250.000 personas... Sí. ...y para el eje Ferrol-Coruña entre 450.000 y 500.000 personas... ...nosotros queremos que haciendo un servicio... ...porque el servicio de cercanías, aparte de ser servicio público... ...que por la ley del centro ferroviario tiene que estar... Eh, ...si no está si no se, se cubre económicamente tiene que estar subvencionado... ...de hecho se llaman servicios de obligación de servicio público por eso... ...porque están subvencionados... Pero eh, las cercanías tienen la ventaja que es frecuencia y precio. De hecho, donde están las cercanías ahora mismo, todos los viajes son gratuitos por el, desde la pandemia y frecuencias tienes frecuencias de, en función de las densidades de población, va a media hora, cada 15 minutos, etcétera, etcétera. Yo creo que en principio si se considera todo eso, ya mejoraríamos un 200% el transporte ferroviario. Y en la línea de ancho métrico las mejor el trazado es más completo porque o sea más más complejo porque su trazado viene de, de un trazado por decirlo así militar, porque tenía que ir, un... estaba pensado para un ferrocarril militar y las actuaciones el problema de, de hacer una línea por decir, porque ahí para competir tenía que ser una línea completamente nueva. ya si la haces nueva la haces con con ancho internacional y el impacto ambiental es enorme porque es toda la corresa cantábrica de entonces habría que hacer un estudio el eh, paso sea, para parte del coste económico y había que ser yo lo digo que habría que hacerlo independientemente de lo que costará i y, y, y, y el tiempo que llevaron entonces esa es la, la percepción que tenemos nosotros sabemos que las obras pues van como van y van en decisiones y lo de las transferencias lo que decía antes de eh, nosotros hemos tenido ganar ya con la junta con renfe cofre lo que te dice se pasa en la pelota Renfe y Adif es del Ministerio. Nosotros no tenemos competencias, pero tampoco, solo exigen cuatro cosas, de cuando se suprimieron algunos trenes, etcétera Pero no tienen, la, no tienen la, la pretensión de ir allí, decir, o las transferencias, o la gestión, o queremos más servicios, estas cosas, porque independientemente hay que hacerlo así. Y después de… Y claro, yo como he escuchado muchos temas… El comisionado nombrado, sobre todo, es porque Europa hace un par de años definió lo que son los ejes eh, eh, europeos, pero sobre todo para el transporte de mercancías. Y aquí está el eje atlántico, pero el eje atlántico no llega a Ferrol. Como el eje atlántico europeo, ¿eh? el eje atlántico sí, que en su día se dijo Ferrol Tui, ese sí, sí. llega de nombre nada más, porque ahora es Coruña-Vigo, nada más. Pero el eje atlántico europeo no llega a Ferrol, llega hasta Coruña-Vigo. Y después va hacia monforte león etcétera etcétera y se consiguió meter a galicia porque en principio tampoco venía galicia o sea venía de salamanca por, por y Burgos y nada más hubo muchos, yo creo que se juntaron hubo presiones de muchos organismos entre galicia y asturias por eso, y tal. Por eso ah, por eso y, por, y al final se metió galicia se metió asturias y de hecho también eh, ahora se mete galicia pero no entra el puerto de ferrol por ejemplo que es una que llevo reuniones no que hemos tenido con el, el presidente de la Autoridad Portuaria y dice, "Jolín, sí, no, vamos a hacer un puerto exterior que vamos a tener vía, pero si no estamos ni en el corredor atlántico, la línea desde Ferrol hasta Betanzos está como está, etcétera, etcétera." Entonces, claro, temos, temos, son temos un, un problema creo no que hora e media de programa eh, non dá abasto sí. porque realmente eh, eh, estamos mezclando sí. o que é transporte de pasaseiros con transporte de mercancías que son cousas eh, ben diferentes ¿no? sin embargo hai algún concepto algún concepto que é común a ambas as dúas Es decir yo, que ben feita unha pregunta sí. para ti pero despois de facer vale. esta Esta aclaración, é decir, non vale eh, Cualquier trazado E no vale cualquier tren E vou a, a decir un, un exemplo concreto Que ti, eh, Gregorio, coñeces ben eh, que, que vivimos aquí nesta Nesta bisbarra non? Cando quisemos eh, levar o carbón Que era de libro en ferrocarril, dende o porto de Ferrol hasta eh, as pontes, eh, eh, encargamos eh, un, un bo estudio ¿no? para ver como eh, poderíamos eh, eh, de alguna manera convencer a, a, a, as forzas políticas eh, a, a facer o investimento. ¿no? Ben, eh, Febe, pasasteis unha oferta para poner un tren que levaba 500 toneladas de carbón desde o porto hasta Aspontes. 500 toneladas. Vamos. Renfe pasó una oferta para pasar, eh, para elevar, en vez de 500, 1.000 toneladas, ¿vale? De aquí a Aspontes. As el ferrocarril que elevaba ese carbón desde las minas de Wyoming hasta el río Mississippi era un convoy que elevaba, ¿sabes cantas? 10.000 toneladas. Una competitividad, una cidad, que nos volvía locos, caro. ir desde aquí a estas pontes non é fácil pero con un trenecillo como el de Febe era imposible e interrentable. para que se vea o importante do tema que estamos a falar, da logística, do transporte eh, unha tonelada de carbón que nas minas de Wyoming costaba 5 dólares la tonelada, posta en as pontes costaba 45 dólares se multiplicaba por 9 porque era ir en ferrocarril desde as minas de Wyoming hasta el río Mississipi, bajaban en barcazas desde el río Mississipi por o río Mississipi hasta, eh, eh, hasta, hasta, hasta hasta Nueva Orleans e en Nueva Orleans se montaban os barcos que llegaban hasta el novo molle de carbón de ferrol e desde aí se descargaba e se iba hasta as pontes eh, eh, en os camiones. ¿no? Entón, buscando eh, eh, reducir eso, pues, se pensó en o tema do ferrocarril Y estábamos hablando de trenecillos. Entonces, eh, eh, si queremos realmente conseguir algo, algo eh, importante, hay que tener en cuenta, eh, insisto, los trazados y o tipo de eh, trenes que vamos a, a utilizar. E iso é común para pasaseiros e para eh, mercancías. Eh, eh, sin embargo, que unha visión como a que daba CES de que realmente a nós ahora mismo pasaríamos de aves si e hubiese un, un, un, un buen tren de cercanías, o que se entende por tren de cercanías, en Madrid, en Bilbao, en Cataluña, etc., nos dábamos con un canto nos dientes. Pero eh, penso que hai que preparar as infraestructuras porque o tempo pasa. E se ti estás preparando e tens unhos, eh, eh, no Concello, tens unhos eh, eh, plans eh, de, eh, eh, de, de cambio da estación para que entre Oave, por que vamos a renunciar a Oave? Ou mellor dentro de 15 ou 20 anos que este preparado, o sea, non no facer ninguna obra de infraestructura que de alguna maneira condicione esos trazados, esas eh, eh, eh, novas posibilidades que, que, que, que queremos para o noso territorio. Acabo con unha voltade, aparentemente, non? Que, que para mí, se lo decía a Chelo outro día, para mí, o, eh, o problema do tren é es que vai dun lado a outro. E isto que parece unha eh, tontería, eh, non, o, porque al ir de un lado a outro tens que pasar tens por, que moitos, acidos, pasar por claro. moitos accidentes xeográficos eh, eh, e tens que pasar sobre todo sobre e máis en unha zona como Galicia con unha población tan dispersa por moitos eh, por moitos eh, concellos, moitas parroquias moitas fincas e moitas casas eu recordo, e acabo, chelo eh, eh, en carretera ao director xeral de, de, de carreteras da xunta de Galicia a, a Morato, Manolo Morato explicando eh, con os veciños, cando se Estaba proxectando eh, Autovía a Fisterra E se fixa unha reunión Alí en medio do campo E ¿no? vendo as distintas opinións dos veciños Diso, mira eh, eh, Autovía pode ir por alí ou por alí, ou por alí Pero polo aire non Polo aire non Alguén hai que eh, expropiar E pagarle o sustiprecio De hacer esta E con o tren Nos pasó lo mismo. Yo recuerdo hablar con el ministerio cuando se estaba facéndole el estudio informativo que se hizo para Oave entre Ferrol y Coruña. Y me dijeron, Vicente, olvídate, hay 5.000 alegaciones. Teño aquí algunas declaraciones de, de, de, de aquel momento. Por ejemplo, el alcalde de Abegondo. Eh, que o estudio de fomento del trazado de la ave Cauruña-Ferrol non convenza a nadie. É unha realidad, dice. Según palabras del alcalde Begondés non se pode crear alarma en vecinos. He visto a gente llorar que já viviu o tema da autovía e ora se sienten de novo amenazados por o ferrocarril. E isto é es unha realidad. Es decir que a veces eh, simplificamos as cousas dicendo, non, a culpa é de eh, mala asestión, eh, desinterese do goberno, non. O problema é moito máis profundo, a meu modo de ver. Es decir, creo que eh, eh, si hemos llegado hasta aquí es porque es, eh, ten tantas causas, se ha convertido en un problema multicausa, que hay que ir atacando cada una de ellas. Y eso sí, para atacar cada una de ellas en un problema multicausa hay que tener un consenso político, político entre todas las fuerzas políticas, a longo plazo. Es decir, no no vale no, no vale que, que, que, que cada pueblo eh, se, se plantee, se empiece desde cero cada vez que hay un cambio de gobierno. E volver a empezar, e volta a empezar, e en eso el ferro somos especialistas. Vamos a facer un descanso e Pero... el... no, despois, un exemplo, ¿eh? sí, Un exemplo. Para, a cuánto exemplo? No, no. ah, se... a facer. Un... Ah, ah, ¿Sí? no, no. Estás a uvir? O Faladoiro Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local máis tamén do global En Radio Filispín Non recordar que estamos en Radio Filispina 93.9 Dato FM Estamos nun debate do faladoiro, falando do tren Este sí, tren que, que chega, moito, chega. De... Que bueno, se si se opera durante neste o... café virtual que tomamos De tres minutinhos Si, sigue moi encendido Sí, porque hai moi moito tema que, está que muy, tocar. Está moi en sentido o tema Pero creo que el... Fernando e Xavier querían querían sí. intervir e dicir algo. Sí, sí. E despois Ignacio tamén. Sí. sí. sí. sí. Eh, eh, un exemplo, eh, eh, ¿no? Porque Vicente sempre falas algo que é real eh? non é que sei real no? que o tema das expropiacións no? e o que dice o alcalde de non sei donde demais, está o que se queira no? eh? e, e os vecinos que choran tamén choraron das encrobas un progeto aberrante de que está saturado e que dá pena ahora de, de tal en fin, hai, sempre hai justificacións no? e vou polir un exemplo máis práctico do que parece que nos afetano que nos afecta afetanos é dicir Cando se fixo o aeroporto de Baraxas non había nada ao seu redor Nada E logo se fixo o povo O povo que é unha cidade ora ve, É unha cidade bueno, É tanto, tanto cidade que consigueu ganar unha sentencia que obligou a desviar as salidas e os aterrizaxes do aeroporto por efecto ambiental de ruido que ten tele, eh? e non había nada construído o exemplo é ese eh? o exemplo é, facer unha cousa en un sitio que é un descampado logo a inercia leva á proximidade a facer tal, e logo pasan estas cousas, non? entón, se se fai unha carretera non pasa nada non pasa nada, porque xa está todo tasado aquí o problema é o ferrocarril non é un problema da carretera Se si la... si o mellor pode ir para darle a autovía e hai espacio xa de reserva de... de... de... non é un exemplo, non? De dicir que... que hai posibilidades no? de... de sempre de buscar alternativas o sea, e se hai que pagar indemnizacións cuantiosas que se paguen de dicir que a causa do qual, que se faga un justo y claro, non podes facer unha cousa como rural, joder, cando é un, un solar, non? Según o plano do Concello, e sen que se modifican os planos do Concello, non? Eh? Si, sí, bueno, en ese sentido nos interesa que quede claro que o for, polo ferrocarril non estamos por fastidiar a vida a <risa> Singén nin por facilitar que todo pola causa que se tome o pelo a propitar ten que haber un justo precio tal Pero nos un pouco na nina, o que falaba Gregorio a pregunta que fixo o Césio mm, polo que se dí un informe de infraestructuras non? viarias presentado polo Ixo Atlántico e que se presentou precisamente casi como deferencia non a a esta primeira conferencia que tivemos nas mesmas datas, non? Eh Vázquez Mao. se fala claramente de que é factible e posible Estos 35 minutos e non fala dun trazado espectacularmente diferente que invada, senón que eso si sí, hai o tema das curvas, ¿no? Que me corrija Gregorio que ferroviario A Electrificación, eso non impide, é unha necesidade perentoria que non afecta a a ningunha apropiación. Hai que electrificar. E... Eh, E o tema do trazado, efectivamente, hai curvas. Habrá alguna xente que, por desgracia, defragamos a puñeta. Eso é inevitable. E xente Camillor, pues, aquel recuncho que era... Pero non estamos falando a priori, e senón, en todo caso, pues, para eso está aviso atlántico, as administracións, que se aclaren, de facer un trazado absolutamente novedoso que perjudique a, miles, a milleros e milleros de personas. Hay unha parte, non? Que sí que habrá perjuicio, pero non parece que estemos pedindo un novo trazado que vaya por donde se donde que crea unha incertidumbre non hai nada de iso, que saibamos pero en todo caso será pues, un tema a tratar eh, e despois tamén unha das cousas que nos decía Vázquez Mao que lembraba ahora Ignacio que na propia Radio Filispín se pode escoitar íntegra a conferencia non? E que, e que paga a pena as dúas, as, as, dúas as dúas efectivamente pero eh, na de Vázquez Mao tamén se fala de que ese, esa obra que tiña que haber rematado no 2025, pero nada de nada, eh, tamén sería a un coste económico razonable, ¿no? porque ese tamén é outro dos argumentos. Que é unha millonada, que xa aquí xa estamos moi ben tratados porque tiñamos o investimento do, do Porto Exterior, ¿no? que, que pedimos, que tal cual. Entonces, ese é outro elemento que nos interesa que os subintes e as subintes teñan claro. Non estamos pedindo tampouco, porque é un tran-tran que se repite, ¿no? moitos cartos, moitos cartos, non, señor? Son cartos razonables mais o recordaba o propio baixermao a propia Xunta de Galicia que mellor di que é un problema económico e o estado, pois pues, a Xunta de Galicia está avalando, está avaliando nada máis sen nada menos que 243 millóns de cartos públicos da Unión Europea, pero xestionados nos nos fondos europeos que se transfiren ao estado español para o proxecto de Altria. Aíse parece que non é ningún problema, non? Mentras que o ferrocarril precisará investimento, claro, pero o investimento además que ten que ver que falávamos antes, que ten que ser orientado con criterio de rendibilidade social. E se eh, non, é credeo remediario e social, non é un servizo público eh? Porque cumple, como ben decía Vicente Como decía todos os compañeros eh, eh, Césio Césio eh lembrava tamén, bueno, todos os demais, que estamos, que tamén non lo dicía Vázquez Mago, é dicir que se se facía unha especie de corques como se si fóra un plano de metro de Galicia e efectivamente a todos os noso territorio, do norte da provincia da Coruña e de Lugo quedaba afastado. E iso eh por tanto un problema que non é local, non é só de Ferrol Leume Ortega, eh? Para rematar de vertebrar o país. Sí. E está o tema tamén das marcadoras. É que van unha cousa unida a outra. Sí. Incluso cando se nos di precisamente que a millor non é rendible suficientemente co tráfico de viaseiros que iso ten que ver coa oferta e a demanda, claro se si ti ofertas un servicio que non te cubre as necesidades, pois pues non, non vas aí pero se si hai un servicio con frecuencias bueno, non inventamos nada, novo está o exemplo Coruña Vigo, xa está, non hai outro eh, eh, o temos que por o visto é unha das líneas máis rendibles de todo o Estado ese o, o modelo non ten que ser o mellor exactamente en función da población, non pode ter as mesmas frecuencias pero bueno, xa está todo inventado non hai problema de montade e as mercadorías tamén veñen a suplir ou veñen a contribuir a que a rede non sea, non nos podan decir que... Outra cosa é un día de que falemos tamén porque ahora estamos falando, remato de xe si investimentos que nos corresponde, que temos delito porque efectivamente non é un luxo, unha necesidade, máis unha comarca castigada no momento por reconversión en marcha máis a reconversión naval, etcétera, etcétera E tamén o tema da privatización da red ferroviaria Agora estamos na fase de queremos A rede e queremos o servicio Pero tamén un debate de fondo sobre a privatización das redes eh, Que ven da Unión Europea tal O deixamos aí O bueno o dixo non, non entro Pero ese é un tema que tamén non perdemos de vista Pero eh, que insisto A noso problema claro que nintan xiquera hai rede pues, eh, operativa Temos un problema de que nintan xiquera O debate da privatización nos chega Pero é unha cosa que mellor había que falar que no tema de Febe, que no seu día había un tráfico de mercadurías que estaba en concesión, ¿no? incluso Florentino Pérez, algo de iso había, e a mí non é un momento, ningún lugar, pero me refiro esos chanchullos, esas trastiendas de xestión do servicio ferroviario, que a nos non nos chegan, que nos momentos se venderon como eh, boas acordos non para incentivar e eh, millorar a rede, para modernizarla, para facerla rendible, etcétera etcétera E despues se quedan en un enorme bluff e nos vamos ao que nos comentaba Vicente de que despues na trascienda te tens que enterar cando ti como primeiro munícipe exigías e reclamabas un servicio de primeira en condiciones, te tens que enterar que ainda que cara a opinión pública a ciudadanía se nos vende un proxecto en realidad xa ven lastrado porque hai un criterio exclusivamente de tipo económico-monetario. ¿no? Antes de que contestes, pero te quería hacer outra pregunta escoitado en estos eh, debates bueno, eh, como antes decía este foro que nace é eh, eh, eh, unha salida de Guadiana ¿no? pero nos eh, eh, en, en los anos 2008-2012 máis eh, ou menos hubo outro foro en eh, donde estaba a Liga cívica a Las Coruña donde estaban pues, eh, eh, cantidad de, de asociaciones, a Pingoy, a PIG a Altavros Pror o que era o que querían facer o Porto en, en Ferron estaba diálogos eh eh bueno, ya, xa nos recordo be pois unha dúcia de das asociacións en ese, en ese foro. Bueno, en ese foro se proponía e que pregunta, creo, li se propoñía que para avanzar o tema das excavacións e conseguir ainda un millor trazado, máis rápido, el facerlo con os túneles atravesa as rías, de tal maneira que se reducían eh, eh os investimentos en unha barbaridade, os tempos en unha barbaridade e eh, eh, se multiplicaba eh, bueno, pois pues, eh, eh a capacidade de eh desenvolves máis rápido eh, o, o que era o o Porto, o ártaro, ¿no? eh, con as toas a colonia de Ferrol como, digamos, Eh, límites de, de ambos, ¿no? Ese, ese, ese eh, trazado está en, en Candelero agora ou foi eh fruto de unha eh de, de, de, del foro de, de aquella época. Eh, no, dices, eso que eu vin, sí, sí, sí. o, o proxecto dos pontes. o arquitecto da Escola de Camiños, oh. sí, bueno, un pouco despois da Manace. Sí pero ese, ese proxecto está aquí, se presentou precisamente en Hotel Almirante sobre el 2010, máis ou menos, ¿no? pero, sin embargo, este para o ferrocarril, pasando por túneles, que, que, que lo... lo, lo eh, podería daros las citas concretas que eh, manexaban, ¿no? pois pues, eh, se, se veía como... Mira, dice, el trazado alternativo que transcurría por debajo de las rías mejora al de fomento en cuanto a distancia. 24 kilómetros frente a 70 y tiempo de viaje 10-12 minutos. Disminuiría el impacto medioambiental en los ayuntamientos de la comarca y las expropiaciones de los terrenos de los vecinos. Y además el coste del billete se reduciría considerablemente ya que Renfe tarifica por kilómetro. Esto lo decía eh, José Luis Mourinho, el, el alcalde de Carral o algo así. É dicir, que tamén se oponía E, e con non se cuantas alegacións Que por certo, cando eu chamei ao Ministerio E digo que eu paso por encima Desas de alegacións Me dice, mira Vicente, estamos en época de eleccións E non no é momento de combatir 5.000 alegacións É está todo dito Por eso hai que Ir á política sabendo que Tienes que arriscar e moitas veces Perder o posto E, e tener unha certa continuidade E unha visión de futuro, a donde quieres chegar O Yo tamén vi el, el proxecto de ser en prensa, en anuncios de prensa, si hablan de coste, pero, e el coste de la obra? Pois, pues, unha pues, vez máis, está a rendabilidade económica e a rentabilidade social. No, no yo, yo entendo que el ferrocarril tiene que ser re, rentable socialmente. Claro. Económicamente es para as empresas privadas que arriesgan su dinero. Pero bueno. alguén fala de Zanar máis tarde no. deste de de proxecto. Yo, lo pues que... que foro of, investigue. Voy a, Yo lo que comentaba antes aquí el compañero del coste de, de, la, de lo que está estaba valorando así la reforma de la línea Ferrol-Coruña, sobre todo el tramo metanzo -Sin festa ferrol andaba en el entorno de los 70-80 millones de euros, aproximadamente. Calderilla. A, con, con las cifras que estamos hablando ahora. Eh, y el coste de los puentes eh, se valoró por Adif y valía sobre 700-800 millones de euros, en principio. El túnel ya ni, ni se valoró. Y después no me acuerdo lo que... Me... No, ah, del TVE... tema de mercancías. Eh, ahora mismo por ancho métrico eh, no hay ninguna ningún tipo de mercancías que sea de Renfe. Hay de las privadas. O sea, Renfe de las mercancías por ancho métrico se desentendió. Y en ancho convencional, o sea, nosotros el ancho convencional le llamamos al ancho ibérico, eh, también ahora mismo se está hablando de mm, privatizarlas parcialmente. O sea, que entre un, un operador privado, aunque sea privado, material de Renfe y personal de Renfe y tal, pero que sea un, una empresa privada. Y la tendencia es que, que las mercancías van a ser mmm, privadas. Y después, en el tema de viajeros, el proyecto, o sea, la, la decisión que hay, porque esto también viene de la Ley del Sector Ferroviario, directivas europeas en, en los que es ahora mismo los trenes de cercanías y los trenes de media distancia que son de obligación de servicio público ...los que están subvencionados porque hay trenes de media distancia... ...que no son de servicio público... ...los de larga distancia y alta velocidad... ...esos no están subvencionados nada... ...esos tienen que ser rentables sin más... ...bueno eso es lo que dice la directiva... ...hasta el 2027... ...los tiene Renfe... ...en el 2027... o sea ...y prorrogables hasta cinco años más... ...hasta el 2032... ...pero en el 2032 tiene que salir a licitación pública... ...los servicios... ...eso va a pasar como las, las líneas de autobús que van a decir, bueno, ¿quién quiere hacer el trayecto, por ejemplo, ferrol Lortigueira? Y te viene, bueno, en el argot nuestro ferroviario nos dicen, en el 2032 nos va a llevar Alsa, o sea que ya nos lo dicen así, <risa> Alsa o Momus, porque son las que están apostando, bueno, las que tienen licencia ferroviaria para operar. Y ahora eh, en Viajeros solo hay tres, otras dos empresas privadas más en España, que están solamente operando por líneas de alta velocidad, que son las que tienen licencia en mercancías, no en mercancías hay 78 empresas privadas transportando mercancías por toda España, incluso con con Portugal. Y más o menos la línea del tema de Ferrelles, pero nosotros lo que estamos aquí en la tertulia, lo que hay que centrarse es para comarcar ahora mismo en dónde hay que volcarse en el en, en lo, el futuro pasa por que mejoren las infraestructuras, mejoren los servicios y qué tipo de actuaciones hay que hacer para que eso vaya para adelante y, y por supuesto que sean públicos que sean sostenibles e sobre todo socialmente e ecológicamente. E que cousas desas serían posibles? Porque parece que non, pero xa sí. casi nos comimos duas sí. horas, sí. hora, hora e media, perdón. Yo, yo... No. Sí, sí. Ben, eu... Eh... Sí, yes. Penso que co, co do transporte por comboio cumple xeo principio da aquel de que se non queres que algo funcione dificulta o seu uso, non? Sí. Porque le vamos vendo nos últimos eh, 30 anos ou máis ben nos últimos 25 Aquí comentouse antes, non? Eh, Gregorio dicía que xa había un estudo no 2015 que se tiña que rematar nos 25 para o traxeto Ferro Coruña Pero na, na delegazón de Adega, daqui de Trasancos, no do ano 2001, había un anteproxecto tamén pa, pa modificar ese que quedou en anteproxecto. Non se fixou moitas alegacións, e cada son as alegacións que se refería o alcalde de, de Carrá, non? Pero eu o que teño claro que é unha cuestión de vontade política, non? Se os partidos que están gobernando na administración, e como vi ben dicía antes eh, Vicente, se hai eh, digamos unanimidade entre todos os partidos políticos que teñen representación nos diferentes eh, administracións, que parlamentos, que é eh, cámaras municipais, eh, con esa visión De, no caso galego, de país non de querer uh -huh. construir algo e que se teña un beneficio social ¿no? uh -huh. porque o que está claro cando hai bonta de política se fan as cosas porque eu eh, me estaba lembrando todo este tempo do non sei se da estrada que vai dende o polígono da gándara a Megasa sí. levaronse por diante non sei cantos predios na gándara vai polo medio da gándara E aí non houbo problema ningún Houbo así algún problema E conseguiuse tamén Eliminar o paso a nivel eh, Da gándara Que era un dos últimos que quedaba Por aquí, pola la volta non? Entón eh, Aí ves que cando hai Esa vontade, pois sí que se fan as cousas Pero sobre todo Que tamén o, o comentaba Outro día Esperanza Na palestra que tivemos aquí no Centro Civil de han ido, Decir, eh, por outras eh, accións que houbo na historia non A respeito do, da construción dos camiños de ferro Xa mesmo no século XIX eh, Esa reivindicación social e de diferentes partidos políticos Que facía que iso tivese moita máis presión Que tamén é un pouco o que pretendemos Dende o foro eh, Que que haxa unha unanimidade eh, Sobre todo tamén O que... O que me preocupa a min case sempre é que, que realmente tivo responsabilidades de facer de levar para diante eh, eses proxectos, ah, se non oficio fixo, non diga, "aise, equivocámonos naquela altura, pero agora vamos modificar e vamos sacalo para diante". E eu alénde máis quería lembrar unha cosa que en setembro deste ano cómprese o 200 aniversario da en funcionamento dun comboio para uso público, por unha empresa pública. Eh, non podía ser en outro parte do mundo que na Inglaterra, non, no noreste de Inglaterra, entre Stockton e Darlington. Es decir, un percurso pequeno de 14 km que 40 anos despois había 1.200 kilómetros en todo o mundo e eh, 90 anos despois pois xa eh, varias dúcias de, de millares. Non? Que... Vamos cumplir o 200 aniversario eh, De iso Pero aquí realmente Na comarca de Ferrol eh, Poderíamos decir que en Galiza Anteira Seguimos como fai 200 anos non? Porque o que é evidente É que, polo que comentou tamén Gregorio non? É dicir, eu Que miro así moitos mapas Ti se miras o mapa Do Do camiño de ferro que, que vai Para Coruña Ou, ou do, do Febe é e que imposible que corra máis, precisamente por iso, polas curvas e, e, e, e os, os túneis que de feito as maquinarias que podían vir novas agora pa, pa o FEBE non poden vir porque non colle dentro destes túneis, non? Que tardou no, e, dende que se empezou con ese o, do FEBE, que explicou outro día Esperanza, dende que se empezou con ese proxecto. Ate que se rematou en 1962 Que eu pensei que fora algo antes Pasaron 98 anos É dicir, o proxecto do FEBE empezou en 1864 E non se acabou de construir Até 1962 Iso demostra realmente É dicir, a pouca vontade política Que hai de, ás veces, de facer as cousas E evidentemente, durante moitos anos O FEBE tivo... Tivo moita demanda de xente, pero claro, as administracións o único que van, ou non as administracións. eu diría os partidos políticos que gobernan, é esa falsa idea de que o único que é rendível é construir autostradas, non? É comunicar, é ser asfaltar, é, é canto máis, é millor, non? O que comentaba xeixo antes da autoviesa de, de Lugo a Compostela, a Compostela Iso se se metese un camiño de ferro, ocuparía catro veces menos espazo e tería un impacto social e económico moito máis grande. Embora cualquier construcción de infraestructura é cara, hai que pensar tamén que non é simplemente construir a infraestructura, é o mantenimento da infra desa infraestructura. E iso ben se ven estradas que o mantenimento é prácticamente nulo, e así tropezamos, que vamos de bici, rompemos a rodas, <risas> nos baches, ou que vai de carro, vai como se fosse nunha carreta do século XIX, non? Entón, ese é o, o verdadeiro problema. Eu, dendero, gostaria que que este debate que estamos criando co Foro Cidadán polo sí. Caminho de Ferro pois que tivesa algunha repercusón e realmente ese proxecto tan necesario, non, dun camiño de ferro que nos leve daqui a Coruña en 35 minutos, pois no menor tempo posible seja unha, unha realidade, pero evidentemente iso vai depender da presión social que se faga. Eh, mm, que día, que día? Sí para terminar un tema que antes que que un plaza xente, logo e logo non, non falamos moito dele, non? Pero quería quería situar o que que o tema do Eixo Atlántico, non? Eh, mira, non non va que presentou outro día Pascazmao. Mau? Acércate ao micro, se non. Non no va para que presentou Pascazmao do que sería o que consisten as cercanías de, de Galicia, non? Ferrolón está, eh? Está Narón, eh? Está, Narón, Ferrol non está E esa é unha realidade tamén eh? Ben, eu creo que Foi un erro A decisión do Concello de Ferrol Que creo que debe replantearse O Concello de Ferrol debe Autoanalizar As consecuencias da decisión que adotou De sairse do Eixo Atlántico Non polo mapa eh? Pero é que hai outro mapa Que agora resulta que tampouco estamos pero resulta que non estamos en un mapa que quem o está trasladando ás institucións europeas é o eixo atlántico non vai ser o concello de ferro, é? é o eixo atlántico entón, en outro ámbito volvemos a quedar fora estamos sempre fora do mapa <risos> estamos fora do mapa totalmente por eso creo que o máis inteligente sería que reflexionasen no? e que eh, revertisen esa decisión que creo que foi precipitada e totalmente injustificada ¿no? porque se perde capacidade de interlocución se perde, en fin en, en todas as cousas, e ¿no? estar representados por entes superiores que teñen unha interlocución directa coa Comisión Europea ¿no? ¿no? Sim, sí, esa decisión non é unha decisión do alcalde é unha decisión do partido político que pertence ao alcalde, que está tomada desde hai anos el simplemente sí, executa Ah, me gustaría ile xecuta. Me gustaría volver a falar das das falo, e, e, Arcalde, e, explic, <risos> e explicarle evolvemos eh, eh, ao tema, no? de que o problema do tren é que hai que ir de un lado ao outro, no? e que iso ten moitas eh, dificultades non? porque eh, neste momento estamos eh, a punto de rematar eh, o trazado dende o porto exterior hasta o porto interior ahora cando viña para aquí veía xa como avanza pola enxenada da Malata eh, eh, a ponte que para, non vai a ter tal. salida eh, claro, exacta, a iso quería chegar eh, eh, chelo. Eh, de pronto nos damos conta cando habemos eso, feito esa inversión de que ahora o túnel que nos une con a Estación Bella, pois que eh, eh, que non está preparado e mm. que hai que hacer inversións, e estamos con eso iso ¿no? vale, o vamos a terminar pero que no momento que salgamos da estación nos vamos a dar cuenta que a ponte de Neda, a ponte sí. de Ponte de Ome, non sirven para estos convois de lo que estamos a falar, é dicir que para ser competitivos necesitamos eh, mellorar en todo ¿no? eu recordo a Pérez Torres falando Houve un momento de gran competencia Para ver quem movía o papel Con o qual se, se editaba o país A vanguardia, no sei sé que no sé Todos os periódicos de España eh, eh, Viñan os, os, as bobinas De, de papel De Finlandia eh, Hasta os portos españóis E eh, eh, houve eh, unha eh, oferta Por parte de Bilbao Un porto del Atlántico e Ferrol ¿no? e eh, eh, Para poder competir Ferrol e chegar a Madrid En eh, eh, igualdade De, de De, ...de posibilidades económicas, pues realmente había que eh, salir de aquí con un tren cargado con X toneladas... ...esperar por otro, tal descargar el León y cargar luego en un tren con mayor capacidad. Es decir, Ferrol perdía eh, la posibilidad de competir, solamente... O bon facer de dos traballadores do Porto de Ferrol Que trataban moi ben as bobinas De, de papel, conseguiu que durante Unos anos por aquí pasasen, como se sabe okay. Moitísimo papel, pero eh, O certo e verdade é que Cando eh, estamos a falar De que queremos aumentar os tráficos Para aumentar os tráficos Temos que aumentar o nuestro área de influencia O que se chama o Interland Porque as mercadurías eh, Van Ali donde se consumen, o Veñen dali onde se producen Ferrol, eh, o hemos dito Varias veces eh, en, en este eh, ámbito De Radio Felismín Ferrol eh, eh, recibía carbón porque se iba a quemar Nas pontes, o recibe chatarra porque se vai Transformar en acero corrugado En Megasa ¿no? E eh, eh, eh, pouco máis Entón, se si tú queres aumentar a outros tráficos Necesitas chegar a esos mercados En igualdade de condicións que outras zonas E se si non si, si no podes E se si non podes, pois pues esos tráficos Non vendrán, porque o único que mueve a decisión de por onde eh, Mover unhas mercadurías É eh, o precio, é o gusto ¿no? Polo tanto, se si eu podo Competir con un bo ferrocarril Co porto de eh, eh, Bilbao Co porto de ou co porto de Valencia Entón, en ese momento, os empresarios de ferrol, tantos que teñen as fábricas como os que reciben productos como todas as eh, empresas de logística que están vivindo deste des, de tema, poderían multiplicar a súa actividade Por iso é es tan fundamental que se eh, acabe dunha vez o ferrocarril en boas condiciones e con capacidade de competir. E claro, hai xente que dirá, es que, es que aquí non se planifica ben, e é certo porque fixemos primeiro a obra marítima nin siquera Sin carretera Non tiñamos carretera Logo fixemos o acceso norte ao porto de Ferrol Logo eh, eh, empezamos co o tema do ferrocarril Pero agora nos queda seguir Hasta onde están os mercados Bueno <ríe> é, é, é... Quería, nos queda <risa> quín... Menos, incluso Menos. Menos. Menos. Menos Entonces quería un poquiño A xente do foro que Digades en uns segundos eh, O seguinte que vamos a facer Ignacio, querías tú dicir algo? No, no, no. non estou nun foro, o apoio no, e Pero estás aquí en pero, Radio Filispín, no faladoiro. No, no, si sí, o que decía é que non a iniciativa, pero pois, que creo bastantes expectativas, sí. dado como se desenvolveron os actos, de feito a ata es alcaldes, eh, moita xente sí. de partidos e tal interesada no no tema sí. Diputados, a, sí. diputados e demais asistiron tamén como gran expectativa. Sí o tema, no? porque e despois hai moitísima xente que veu sí. a, a, a, as actividades que foron importantes e aparte despois este foro está medrando tamén tal. E Entonces o que decía antes Vicente tamén, é dicir, que iniciativas parlamentarias plataformas de tren, foros outras máis plataformas a plataforma da Ferrol Ribadeo alcaldes que se reuniron para falar do tema do, do, da Antigua FEB Circa aí, existen moitas iniciativas mm -hmm. pero realmente a, a demanda social, a demanda popular a demanda tal mm -hmm. nos dicimos, temos que creala no sentido de sí. que é fatible, porque a xente non, non cree que é esa ah, aí é falta a cultura ferrovia Entonces, que falábamos antes este foro pode crear esa... polo menos creamos posible. a ilusión de que se pode conseguir eh, non? Claro, é dicir que de alguna maneira bueno. eu, vamos, penso que vodes polo bon camiño eh, e continuar adiante. Inde que despois as alternativas, oi, pois pues, se unha alternativa, eh, como di Gregorio, eh, nos expuso aquí unha alternativa que son 35 minutos a Coroña, pois pues eso xa é un aliciente, algo sí, que xa sí, ganamos. xa eh, pues é bueno, si certo, non? Dónde é que unha alternativa é plan director de ADIS. Sí, un, eh, un plan xa no, que é eh, vale, algo es, que dice, real. Eh, exacto, bueno, es que todo eso, que pasa? Que se si nós, como historicamente nos teñen ensinado aquí outro día, se si nos non demandamos, non nos organizamos e eh, poñemos detrás de, de nos nós xente Pois pues está claro que non vai ser... Pero eh, aí estamos. Bueno, eu creo que dentro de unhas semanas vos volveremos a chamar. Un pouco despois de que sí, seña porque, a última conferencia. Moi que nos quedou, non podo claro, comentar. Claro, nos quedou toda a escaleta, casi sí, a Pero moitas gracias, compañeros. En hora boa, en hora boa pola ilusión que creo que se está dando en Xente de Ferrol novamente por a posibilidad de que esos 35 minutos señen posibles. Moitas gracias campañeiros. Grazas a vos. Foi o faladoiro. A vindeira semana máis conversa, máis debate un programa do colectivo o país la filispi a radio de aquí a todas y a todos even vidas una semana más